yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du saudara Nabi Ustaz Hadi Saya sebenarnya untuk boskan kita nyambung ke tafsir muslih 92 yang berikutnya daripada surah hari ini iaitu asma Allah Subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qala ya harun ma man aka idra'aitahum dhallu alla tattabi'an apa ansait amri qala yabna umma la taquz bihayati wala bi ra'si inni khashitu an taqula faraqta bayna bani isra'ila wa kata, harun, apa yang menghalangmu ketika engkau lihat mereka telah sesat sehingga engkau tidak mengikutiku apakah engkau sengaja melanggar perintahku nabi harun menjawab wahai putra ibuku janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku aku sungguh khawatir Engkau akan berkata kepadaku Engkau telah mecah belahkan di antara Bani Israel Engkau tidak melahir amanahku Tentuan dalam ayat ini Allah memberitahu kita tentang Nabi Musa Yang kembali menemui kaumnya Nabi Musa melihat apa yang terjadi pada mereka Satu perkara yang luar jangkaan Dan mulalah Nabi Musa diserang perasaan marah Lantas dia melemparkan Papan-papan yang bertulis pada Nabi Allah SWT Selanggannya Ayusuf Taurat ini kita taulad yang memegang kepala Yusuf dan ini menari ke arahnya. Sebelum kita telah bincang dengan surah Al-Araf yang lalu, contohnya ini milik Allah Bila Nabi Musa melihat perkara ini berlaku, maka Nabi Musa menjadi sangat marah. Kan kita lihat, contohnya, Lalu Nabi Harun telah menjawab, Kala Nabi Umma, inna qawm asadu afuni wa karu yaktuulunni, فلا تُشْمَدْ بِالْأَعْدَاءَ أو لا تَجَعَلْنِي مَالِ قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَهِيَ أَنَا أَبْرِيبُكُمْ". Maknanya adikku, janganlah kau mengambil tindakan begini kepadaku kerana kaum Bani Israel ni telah pun mengabaikan percanaanku, suruhananku, perintahku dan hampir-hampir mereka membunuh aku. Wahai tu, wahai adikku, beginilah sikap mereka kepadaku. Jadi tuan-tuan ini mulai, Kak Basriyan. Kemudian Allah jelas sekali lagi yang kita pernah bincangkan dahulu. Wa'alkal al-wahabi wa'akhazda biraksi akhihi yajuruhu ilaih. Musa menjadi sangat marah menarik Kepala abangnya itu Menarik janggutnya Kata Syikh Al-Imam Muhammadul Amin Al-Shamqiti Dalam Adwa'ul Bayan Ayat ini secara jelas menunjukkan Kepentingan untuk seorang yang Nak mengikuti para Nabi dan para Rasul Supaya menjaga janggut Memelihara janggut Berertinya Melepaskan janggut itu untuk tumbuh Itulah syiar orang beriman kerana itu tuntunan yang rahmatil ladikasi. Selain ada peluang kita ke surah Al-An'am, surah tentang haiwan ternak, bila Allah menceritakan, "Wa min Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun." Ulaiikal ladzina hada, ulaiikal Allah, fa bihudahi muqtadih. Nampak kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sini. Dalam ayat 49 hingga 90 daripada surah Al-An'am, akhirnya Allah pun menjelaskan, "Ulaiikal ladzina hada Allah." fabi hudahum kutadi qul as'alukum alayhi ajran in huwa illa lil alamin mereka itulah orang yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah petunjuk mereka ini adalah berkaitan dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari ayat 84 hingga 85 antara nabi yang termaktub namanya di sini iaitu wazakaria wa yahya wa isa wa ilyas kullu salihin sulit ummi zuriatihi daud wa ayyuba wa musa wa harun ya ayyusufa wa musa wa harun jadi Nabi Harun dalam keadaan fizikal yang dapat kita bayangkan mesti Allah SWT di sini Miki janggut dengan surat itu ditarik oleh adiknya Nabi Musa dengan perasaan marah Allah pesan bagi kita fabi hudah wa muktadi dengan hidayah yang telah Allah berikan kepada mereka kelakuannya sifatnya sikapnya Maka kamu hendak ikut Mulihi janggut ni tuan-tuan merupakan syiaran orang beriman suatu masa dahulu. Tapi hari ini malangnya tidak lagi diayuhrat. Tuan-tuan lihat artikel ni khas Dapat kita perhatikan di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lihat bagaimana tawaduknya Harun, bagaimana lemah lembutnya Harun walaupun dalam keadaan hampir-hampir dipukul oleh adiknya sendiri itu Musa. Penggunaan perkataan yang benar umat di sini tentang wahai putera ibuku kata para ahli Tafsir, contohnya Al-Bagawi, contohnya Ibn Katsir, contohnya Mujaddid Tabari adalah untuk merujuk kepada seayah seibu sebenarnya. Walaupun yang digunakan yang benar umat, yang benar um wahai saudara lelaki daripada ibuku, sedangkan nabi Musa lah saudara seibu saya. Kerana penyebutan ibu di sini tuan-tuan adalah lebih lembut, lebih tepat untuk melahirkan rasa simpati dan menimbulkan kasih sayang bahawa mereka berada di atas perjuangan yang sama Maka janganlah ditekan aku seperti ini selepas mereka telah menekan aku terlebih dahulu Dulu kita telah bincangkan dalam surah Al-Arab yang lalu Inna qawmas tado'afuni wa ka'alu yakutulu nani falatushmit bial a'da awala taja'alni ma'al qawmi zalimin mereka ni tak mengindahkan aku Bahkan memandang lemah kepadaku Dan hampir-hampir membunuhku Bila aku menyuruh mereka untuk kembali kepada jalan Jangan diikut suruhan Musa Asyamiri Yang menyesatkan mereka ni Pabungan yang berhati dan dikasih oslian Para ulama tasir membincangkan Siapa dia sebenarnya Musa Asyamiri ni Bagaimana dia boleh mendapat kelebihan yang besar Seperti itu Iaitulah Tanah Yang merupakan bekas tapak kaki yang dipijak oleh kuda Jibril alaihis salam telah pun dikutip olehnya diambil disimpan dalam surban ini disebut oleh para ulama tabiyyun contohnya Imam Bagawiy lantas bila datang sewan sama ada daripadanya ataupun daripada Nabi Harun alaihis salam agar emas yang diperolehi itu sama ada daripada laut ataupun dipinjamkan sebelum mereka menyeberangi laut itu ada dua pandangan seperti yang telah kita bincangkan Mas tersebut, naklah dikumpulkan dibakar Kerana bagi mereka dahulu Ghanimah yang diperoleh perangan Tidak berhak, tidak halal untuk dimiliki Lalu bila dibakar Sama ada oleh Musa, sama ada oleh Harun Ataupun Asyamiri Akhirnya Asyamiri telah pun mencampakkan Kesan atau bekas pasir Yang pernah dipijak oleh Buda Jibril alaihisalam kepada tempat debakah itu dengan seruannya yang tertentu maka bertukarlah menjadi anak lembu tuan-tuan ni boleh kat paskan. Kata para ulama tafsir contohnya ni bin Tabari nama lembu ini Allahu akbar Ini kita kita sekalilah tuan-tuan rahati ni kasih sekian namanya Yahmut. Yahmut. Ya ha mim wa ta marbuta ta masduha Yahmut. Ini anak lembu ni yang telah pun dijadikan oleh Allah SWT untuk menjadi fitnah kepada Bani Israel namanya Yahmud, dinamakan sebagai Yahmud ini pandangan daripada al hasan al-Basri perpandangan dirahmati dan dikasih wa sekalian macam mana pula si Musa Al-Sandri ni boleh mengenali Jibril macam mana dia tahu Jibril yang menarik ke kuda ni adakah pandangan yang dikemukakan oleh daripada orang taksir tentuan iaitu disebut Imam al bagawi sebagai contoh Sebenarnya, dalam satu pandangan, Samir ini lahir pada tahun yang sama dengan terakhir Nabi Musa, iaitu perintah berkuat gasa membunuh anak-anak lelaki. Dan Nabi telah pun dihanyutkan ke dalam dengan ilham oleh Allah kepada ibunya. Manakala ibu kepada Musa bin Zufar ini, nama sebenarnya Musa bin Zufar seperti ini, sebab ikut oleh Ketada, maka ibunya tidak ada helah, tidak ada langkah, tidak ada cara untuk melepaskan anak tersebut daripada kekejaman Firaun, melainkan dia masukkan ke dalam guru letak dalam makul kemudian simpan dalam gua dengan harapan kalau selamat-selamat lah kau nak kalau tidak ibu tak sanggup dia akan kau dibunuh agaknya gitulah lah tuan-tuan maka Allah SWT telah merintahkan Jibril supaya memelihara anak yang keseorangan kesunyian dalam gua ni baby yang bawa lahir ni maka itu sebabnya sebab musabab mengapa Musa asamili mengenali yang datang untuk menarik perhatian kuda Nabi Musa yang pada peringkat awal enggan untuk menyeberangi laluan yang pelik itu Air di kanan kiri seperti gunung yang besar, tengah-tengahnya terbuka jalan, pelik bagi sekumpulan orang melihat ke luar biasaan seperti itu, maka masih takut untuk menyeberanginya. Maka kuda Nabi Musa akhirnya telah pun dipikap oleh kuda betina yang dinaikkan oleh di Jibril Alaihissalam. Ini titik sejarahlah tuan-tuan. Lalu si Musa Asy'amiri yang turut serta dalam rombongan ini kenal itu adalah Jibril yang pernah berperanan menjaga aku, mentarbiah aku sewaktu aku dalam gua dahulu ingin diselamatkan oleh ibu tapi jalan buntu untuk menyelamatkan maka dia telah meletak aku dalam gua aku dijaga oleh makhluk Allah malaikat Allah yang namanya Jibril yang aku kenal dia datang balik semula ini disebut oleh para ulama tafsir tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian jadi yang berlaku berikutnya Nabi Musa telah pun pedar atas apa yang dilakukan kepada abangnya Nabi Harun alaihi salam. Lalu Nabi Musa alaihi salam pun kini berjumpa dengan Musa As-Sagiri untuk bertanya kepadanya masuk dalam ayat 95. Ta'awuz billahi minasy syaithanir rajim. Qala fama ma qatbuka ya thamiri قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبثتها وكذلك ثولت لي نفسي قال فاذهب إن فإن لك بالحياة الهياة أن تقول لا مساس وإن لك موئدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننسفنه باليم نسفا Innamal ilahukum Allahu la ilaha illa hu wasi'a ilma Musa berkata apakah yang mendorongmu buat demikian wahai Sami'i Sami menjawab aku mengetahui satu yang tidak mereka ketahui jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Jibril aku lemparkan ke dalam api itu demikianlah nafsu ku memujukku Musa berkata pergilah engkau maka sungguhnya dalam kehidupan di dunia engkau hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku dan engkau pasti mendapat hukuman yang terjanjikan di akhirat Dan tidak akan dapat engkau hindari perkara tersebut Dan lihatlah sembahanmu itu Yang engkau tetap menyembahnya Kami pasti akan bakarnya Sungguhnya kami akan menghamburkan abunya ke dalam lautan berserakan Sungguh Rabbimu hanyalah Allah Tidak ada ilah selain dia Pengetahuannya meliputi segala sesuatu jadi Musa selepas dialihkan oleh Harun alaihi masyarakat bukanlah usaha untuk menyesatkan ini luar pengetahuan ku wahai Musa, sekarang kau lihat sendiri yang menyesatkan mereka lah Samiri ketika aku memberi arahan kepada mereka merintahkan mereka jangan syirik kepada Allah mereka hampir-hampir membunuh aku, wahai Musa adikku, wahai Nabi Musa Jadi Musa pun beralih dan sekarang pergi pada Samiri bertanya kepada Samiri apa yang kau melakukan buatan yang keji ini wahai Musa Allah dan apa yang menimpa sehingga melakukan buatan yang jahat ini menurut satu rakyat daripada Muhammad bin Ishaq daripada Ibn Abbas syari Allah wa'anuhumah Samiri ni yang kita bincangkan berasal daripada mulut Bajarma dan di situ mereka menyembah api menyembah api ada menyembah lembu ada menyembah macam-macam ada artinya dalam diri dia sudah tertanam kecintaan dan kecenderungan untuk menyembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala cuma dia ni seorang munafik menampakkan menzahirkan Islamnya kepada Bani Israel dengan harapan adalah tujuan-tujuan tertentu dan kalau kita pergi kepada riwayat disebut oleh Al-Imam Al-Barawi dalam tafsirnya nampaknya Musa As-Samiri ni merasa dia pun ada kontak dengan Jibril kalau Nabi Musa ada kontak dengan Allah Subhanahuwataala Jibril dia pun juga merupakan seorang layak claim dirinya seorang nabi juga Ha, jadi ini tuan-tuan dengan hati yang kesfian, menyelinapnya dalam diri kadang-kadang Sifat dengki kepada orang lain Melihat orang boleh berjaya Kenapa saya tak boleh berjaya Kalaulah ia setakat melihat peluang tersebut untuk sama Dan turut berjaya tak mengapa Tapi yang malangnya kalau melihat agak dialihkan Atau hilang luput naimat yang diperoleh itu Sehingga aku tak dapat pun Tak mengapa yang penting hilang daripada ini Ini namanya hasad tuan-tuan Dengki Seperti yang berlaku kepada Alhamdulillah bin Uba'i bin Salul yang pernah kita bincangkan kesahnya panjang lebar dalam pengusahanya kepada Nabi Muhammad sallam mengenai kisah taubat yang lalu. Jadi Samiri menjawab, "Ba'surtu bima lam ya'surubi. Aku mengetahui satu yang tidak mereka ketahui. artinya aku melihat Jibril datang untuk membinasakan Firaun." Ini satu riwayat yang lain tuan-tuan dimuliakan sekalian. "Faqabantu qabdatan min athar Rasul." Lalu aku mengambil segenggam tanah dari jejak Rasul, dari jejak Jibril ini, jejak kudanya. Ini adalah pentafsiran yang masyhur di kalangan para ulama tafsir bahkan merupakan majoriti pandangan mereka. Fa qabadtu qabdatan min atharir rasul aku pun mengambil segenggam tanah dari jejak kaki kuda yang dinaiki oleh Jibril itu. Mujahid mengatakan iaitu di bawah tapak kaki kuda Jibril. Beliau juga mengatakan bahawa ini maksudkan qafah qabdatu aku mengambil segenggam bererti sepenuh tapak tangan. Ada yang mengatakan mengambil dengan ujung-ujung jari Kemudian menyimpannya dalam serban Dan bila perhiasan tersebut nak dibakar Aku campakkan dengan doa agar ia menjadi patung lembu Untuk disembah oleh Bani Israel Dan akhirnya terbentuklah patung anak lembu yang mempunyai ijasat Dan memiliki suara dari hembusan angin dalamnya Kata Mujahid Daripada Mabas Maksud suara tersebut Ialah bila letakkan Keluarlah suara daripada duburnya keluar di bahagian mulutnya, bergeserlah dengan keadaan dalam benda yang bersifat jamid ini, bersifat kaku ini akhirnya menerbitkan bunyi yang telah pun memikat, menggoda bani Israel untuk menyembahnya. Tentang ini mereka usah nanti kita akan mereka lanjut. Kini yang akan datang hukuman yang diterima peris hamiri akibat perbuatan jahatnya itu membawa nasib peris serik dan kita belajar juga bagaimana taatnya Nabi Harun kepada Nabi Musa alaihi wassalam bukan mengambil kira masalah berkaitan dengan siapa tu, siapa lebih layak untuk lead tapi siapa yang berkemampuan dia mesti jadi pemimpin kepada yang lain dan teladannya Nabi Harun ni harus kita pelajari dalam etika menjadi pelajar muslim talibul ilim insyaallah kita akan lihat bila akan datang Allahu a'lam wasallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.